وقلوا ضلاله وقولوا ضلاله في النار ما اذا تذكروا فتقول الله سبحانه وتعالى من القران ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقوا بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون ترغون الله ما ذعرن في هذه الايه ذا صوت قتيل ايبي është shfaqur shkatërrimi në tokë dhe në det pesadi është shfaqur pesadi në tokë dhe në det për shkak të punëve të këqija që kanë bërë njerëzit me duart e tyre që Allahu tu japi aty një pjesë të ndhëshkimit që të shijojnë një pjesë të ndhëshimit të tyre me shpresë se do kthehen shtu Allahu subhanahu wa taala i vjen njerëzve në dëshkime në dyja në shumitën e rasëve këto në dëshkime ose në shumë për e rasëve këto në dëshkime jepe që njëriu të kthehet por ka edhe disa rasët e tira që këto në dëshkime nuk jepe në që njëriu të kthehet por jepe në për të vendosur vullën e zemërimit e Allah që në kësë dyja ndaj ati njëriu që e meritonë të dhe Allahusë fëhanu mm. e ta'ale në Kur'ana ka të reguar disa shembujtë të tilë Disa histori për të cilave ka mësim për besin ta Dhe një për të tjurë historive është ajo histori të cilë në ka shuytur Allahumë mësim Në surën al-Bakara Ku thotë sa gjaallaha nekala li ma dhejne jedejha O ma khalfaha o ma uridhata li muttakim Të regon për një histori Allahumë subhanu wa ta'ala Dhe më pasë thonë mësajnë e bëmë të histori mësim I brezë Abisht e bëmë atë histori mësim para ata që ishin rëht tyre edhe para ata që do të dhinë mës tyre edhe këshilë për të të dëvoqmi që të këshilonë atë që duon t'jen të dëvoqë dhe të ruen nga zëmrija Allah subhanu wa ta'ala valë qështë kër histori të cilën e ka bërë Allah subhanu wa ta'ala mësim Allah i madhuruar nga ka të regua disa detajtë të kësa histori nësua në lëgaraf dhe kjo është një historie hidhur që të regon për fundimin e hidhur të disa njerëzve të cilët ishin për i qifutëve të cilët kundështuan urdra të Allahu të madhëruar duke menduar se kishin mundësi të i banin hile Allahu të la ilaha nima Allah Kjo ishte mendimi tyre për hirtë të barkë të tyre Për hirë të rizë këtë ditor, atat të ishën t'i bënin hile Allahut dhe e bunë e mëmbrata se të shfarën dërshkini u dhe Allah subhanu wa ta'ala. I drejtojët Allah i madhurua profetit sënë Allahu alaihi wa sëllëm dhe i thotë waselhëm anë lë qërjeti lëti kanët hadhirët e lë bëhër. I thotë Allah subhanu wa ta'ala profetit ti shko përti të shifutët Për shatim të cilët kjetonim buzdetit. Shko për të qëfutët për shatim kjetonim buzdetit dhe ishe për qëfutve. I dhja ardunef i sëbeti i të tihim që një tenum jo me të të tihim shurraha. Për të të qëfar bëndin ata kër uvinin e për e peshtit ditën e shtund me shumit në bëgjitha anët. Të regonë Allah i më dhëruar në këto ajetë e historinë në një fshati, të cilët jetoni buzdetit risku i tyre i përgjithshëm ishte për i peshjive ata hani për i tyre i shisnin ato dhe fitonin për i tyre dhe me to jetonin në shumitën e ratëve mirë po Allah i madhëruar këtu e i kishtës përvuar ata Allah subhanu wa ta'ala oa kishtë ndaluar qifutu dhe dhe ka qenë ndaluar në fene tyre që ditën e shtun të punojnë njërdit, edhe oa kishtë ndaluar në veçanë ti që të peshkonin ditën e shtun. Do me thëmë kërë popull, do sëpravoha që ditën e shtun, sepse nuk i lejojë që që të kërkon të rizë të kune vetë atë ditë, oa kishtë ndaluar Allah i madhërua që të kërkonin rizë katë ditë, edhe të peshkonin për të ispravoha ata. Edhe Allah i madhëruar nuk i sëpravohi më kota ta me të beshpravoha dhe i sëpërëvojtë të se ata ishin njerës të shëthurë, pa ne të regonë Allah, i më dëruar në fundë të këtja jeti, këtë tehely ke në ndëlluhum, bime a, a kënë u epsukun, të të të kështu ne i sëpërëvojtë ata, përshka të gjurnaveve që benë ata. Kështu që kjo sëpërë që u erdi benit ndësë railve dhe që i fudëve që të i fshati, Shka ku i këtë e sprove ishtë gjunafe të më pashën që kishin vekuar ata vepë, të cilat ishin bërë shkaqë që Allah të siltë një sprove, prej të cilës do nda e shë e shapi nga sheqerit, do nda e shë e keqja nga e mira, këdhe li kene bluhu mbima e kënu e kësokon, për shtuni i sprovojma ta për shkaqë të gjunafeve dhe daljes prej ligjeve të fejes që kishin ata një pa po Allah i madhuruar u ashtojnë më shumë sprovën në tyre kur u adërgon të peshqit ditën e shtun në dilin në peshqit me shumit në bisi përfaxin e ujtë kurse ditët e tjeja nuk gjijë e një kokër peshku zhytëshin peshqit të elën ndërsa ditën e shtun në dilin në si përfaxin edhe kjo dalje peshqit në si përfaxin e për një pjesë për i tyre ishte sprovën këtë gja e madhe Për ata të cilët i ebnim për parësi, kësa i e dhe më shumë se ta se ahiretit, për ata që i ebnim për parësi më shumë, baku të tyre, se sa kanë e si sa omahut, i shikoni peshjit ashtu, nuk i kapni mdo se pëse ishte ndaluar, ti kapni në ditë, ditë të tjerë peshj nuk ishte, du të lozë dhe shëtër ditë në që të kapi një peshjit. Athejë një grupë për tyre, një grupë për tyre të cilët ishin njerëzit m Më nduan që të bëjnë një hile Më nduan ata se të mashtrajnë Allahën Po harruar ata se nuk kanë mashtruar Gëtëm se vetët e tyre Allahën në ruajt Kanë të reguar djetarët e kësirit Se një grupë për i tyre i mërnin rjetat Edhe i hirnin që ditën e prente I vini vini në shtunë që vini për eshit Edhe i mërnin rjetat ditën e djeni të mbusha plot me peshq edhe zoshin ne nuk jemi duke përshkuar ditën e shtoni por jemi duke përshkuar ditën e premte dhe të djeli kështu ata i mashtoni në vetët e tyre edhe një form tjetër që bënin disa për tyre ishte që i hapnin disa kanale edhe në fund të kanaleve bënin disa penës gjithë të më mëdare ku fustën i unik netit e hynë peshqin në të të Dhe i sa kumbushe i flot në peshë Ata nuk dinin do në nga kanali Edhe ditën e djel Ata shkonin i mërnin E këtëll në peshë i të gashëm Edhe thoshin që ne i keni peshkuar Këtë ditën e djel Dhe jo ditën e shton Ai mirë i njeri Ai mirë i njeri që kujton Se po mështonë Allah Po nuk e kuftonë Që po mështonë vëpësën vëpën e ti Inë në rabë Beke në bilë mirë sordë Zotë i jatë është në pusi Uri në pusi atyre të sile të bëjnë mashtrime dhe hile Dhe e bëjnë haramin halal ma në antë mashtrime dhe të tyre Duk e menduar të do mashtojnë Allah Por kanë gabuar shumë rëndë Shumë rëndë kanë gabuar Ky është mendimi të tyre për zotin e tyre Dhe njërë për ata që kanë të mendim për zotin e tyre Njërë për ata po tisuni vullëza të bëni krahasimin e kohës jetojmë në sot dhe gjynatë që bën në sot, në ato që kanë bërë ta atëherë. E hapi kanalin dhe tepëngu në fund të kanalit, po dështuos të unikat ditën e djajit. A nuk e kërksu to ti sot shumë mirë që e bën të njëjtën gjë? Mirë, një, por në të shoqëri vëndë nuk ishte vetëm njerëz të fqinj, kishte edhe njerëz të devotshëm. Në këtë shëqërinë do dëshinë ata njerës të cilët ishin e u lija, e vlija të allohës. Ata njerës të cilëve u dishtë e zemë e kur shikonin gjunave të njerësve. Ata njerës të cilët u kulon të rësiju i gjakë dhe e lotë kur shikonin gabime dhe gjunave që duhet korijua dhe duhet fonër për to. Për këta rësiju ata nuk heshtën. Por unë ngritë dhe i tha në atyre, kimi frikë Allahum se jeni duke bër një haram hatë të zi, duke përdojnë hile, edhe kemi frikë se Allah të të ndëshkoj për shkak të i tyre hileve që ju përdojni për të bërë haram në ha, habo, për ndaj lërdojni pa e se të vitë të nimi Allahut, u i dhkaret umetun minhëm. Limëta i zgjon qoman Allahu muhlikuhum au mu'adhibuhum adabam shadida. Ndërta ishte edhe një grup i tretë i cili i ndëtit jashtë një anë me kuptimin jo të mirë të fjalës. Asnjë anës nuk e këruq të gjynon, por as nuk i këshilloi ata të cilët po po e këruan të gjynon, madje po këshillonin ata të cilët po këshillonin e po qortonin ata të cilët u flisin gjyqnav çargu u thoshin kimi frikë Allahun. Kërgrup një tret, i thosht e atyre, përse këshilon një një popull të të cilët një të shkateruar për Allah, për gjunafin që bëjnë, Edhe dhe va këtem për gjigjen këta njërë zelarë të shëqërisë, të cilët të regulluar të shëqërisë, dhe u zonë kallu ma adhjatan ina rabbikum, wa le allihum një të konjë, të qëllimi jone është që ne të kryim dhe tyrën tonë dhe të jemi të justifikua të ta Allah, që ke edhe më shpreje si a ta të këthehen edhe të largohën dhe kë gjuna edhe këtejnë dy arsyet kërësoj që duhet të ashtuji njeri unë që ta korigjoj të keqen që shikonajte që dhejmisht këte gjila të akullohën të përdojnë pëshehë u razi e bënd të një një një një një një një një dhe se këllohët u përhapë të hile u përhapë kjo hile dhe u përhapë të zhifare mërë beshë gj duan të bëjnë haramit dhe halam dhe anë të mështrimit ku e bëh hapë të zi kanë të reguar djetarët atë që grupi stilet, nuk e kryin të gjynat nuk ndam për e të e tjerë dhe u thanë ne për nërgohën dhe për ndam nuk ishë në që që dhe ju e për marën pjesën ton të vëndi pa përzime ju se dhe kemi frikë se Allah du të herë ju e dhe i dëlim e kryin të të tjërë e përkujtuan përpullin të tjëre nuk kam basti vetëm se dënimi për Allah Allah në ruaj vetëm se dënimi për Allah Allah në ruaj nga dënimi t'i shtrihen për tjetur i gjumë ka do nata edhe të nesëm në ngëdhin një dit jo si ditët e tjera të vitit ajo në famin e jashme duke si ditë normal e po ajo mbar të në vetëve të një mbar shumë të rëndën bashën e vetvetë barrën e ndëshkimit të Allahut të cilën e kishin marrë vetë natos ai grup që don të i bënë të gjila Allahut, po që në vetë, e o të vërtetë i kishte bërë vile vetëm vetësu vetë, ose vetë vetë të, të tyre. Gjone mëngjes dalin për jashtë njerëz të mirë, kërkojnë të sofin shokët e tyre dhe komshin e tyre të tjerë të cilë kishin që njerëz të pqinë, nuk po vitë njerë. Dërgoj një person të shikojë se ku janë derisa vërtetohet që aty u kishte ndodhur një gjë e rëndë. Dhe u thot shikoni se çfarë ka bërë Allahu me këta. Allahu i kanë dëshkuar këta njerëz dhe i kishte ndroru Allahu në derrave në Majmuna. Ata të cilët i bën hime Allahut dhe e bën haramin Allahu duke bërë hime i ndroru Allahu në derrave në Majmuna. Ka tërguar djetatët e fëstirit Që Allahu ishë në rëj rininë e tyre në majmuna Edhe pleqerinë e tyre në dera Felemma në suma dhukirubihi Kura ta e harruan atë të për kujtim që u erdi për Allahu Që rruni e dëmini ti Ndjejnë në levini e në hëvë në alisu Ne ishë fëtuam atatë të sirën daloni nga e keqja Shpëtojë Allah i madhëruar për i këtë dënimi ata që shkua dhe u thangët u e njërë dërkini frikë Allahëm, se jeni duke dhe pua shumë keqë. Në në gjenë lëdhina e në haunë anisur, wa në khadhme lëdhina volamu bi adhabim, bë isim bima kamu i fësuhun. Në dërësa ata të cilët bënë mizërrit, po të Allah i madhëruar i ndëshkuam ata me ndëshkim të rret, për shkak të gjunafëve që ata bënin, Kërta është të igonë se kushit e këndëshkim dhe thotë falemma ata u amarnu u amru kulla na umkunu kira da ten khafi edhe në basi ata u traguan kërë nëgj edhe ka mungunë në gjunapi dhe në hilët e tyre ne u thamë atyre bahoni majmuna të përshëtëruar bahoni majmuna të përshëtëruar dhe ishtë në rojë allonë në majmuna o lakad alim të mulladina ata da umin kën përshëtë Në një jetit të të dojë më dhëruar, ju i dini shumë mire ata që e tepluan, njerësit të të shtunës që e tepluan, fa kulla lërkunu, kira dhe atyre, të nëkërë si inë, dhe në u thamë atyre, bërë një majmurët të përshëtëruar, të të dhëbuar dhe më shia allatë. Kusë në një jetit të të dojë më dhëruar, ku lëhel unë bjuë, ku në bisharë rëmin dhalike me thubë të njëndë allatë. A të regoj unjubej, qifutve, Allah, a të regoj unë juve i drejtoj që futëve profetë mosëlemëti Fëtë Allah u thuaj që futëve A të të regoj unë juve se kushka ndërshkimin më të rrëtë të ka Allah i madhrua Melle alaullahi aqadhi bealej A të të të të të të malkoj Allah dhe qizëmua për i tyre O gjë alamin humul kira dhe të wal kënazir Edhe bëj për i tyre disaj bëj majmuna Edhe disaj bëj dera o abet të të të të të të të të të të të të të të të të të të Këta ishin ata dhe janë ata të tire kanë zemrimin e Allah dhe në dëshkimin më të kesh të kallaj më dëruar. Të tire të shëndërojë Allah që në të dhujanë dhe dera dhe në më imuna. Sepse ata zonit i bënin hila Allah. Por harruan ata që Allah është në pusi. Që Allah është në pusi. Dhe Allah nuk harron. Zotit të vëllon, por nuk të harron. Shkoj njërë të mirë dhe i takoj në ta dalin njerëzit me format e derrave dhe me munave këta njerës që ishë njerës duke një nuk për njithin mëse kushem ta se shtë shikoni vetë në kash kurse vetë kashët shkoni të gjithon njerë kërtyr të njeriu i vetë të t'ilë në njifte edhe ishë që anin ka të regu e nga baset e tjërë të që shkoni të njerëzit e tjërë dhe u dhoshin ta a nuk jo së famë që mos i bari të gjunafe dhe ata të tunë njën kokër a nuk jo së famë mos i edhe ju i bëtë të të kysh për fullimi edhe në bastretit dhe shë Allah i madhëruar i zdiq ose i ngordi të gjitha kafshë të poshtëruar të cilët me i tuan zemrimi në Allahut kysh një mësim vlejë dhe për ne edhe për gjithë brezat të erët i me gjukimit që të ruajmi për i ture hileve që përdoru shumë njërës për të bërë haramin halav Allahu në ruajt e hileve që përdojnë njërë dhe Allah në ruajtë ka të profetis në Allah al -i, në i hadith të sakt sot moskelli të këk haramën që i ka bërë Allah o haram duke i bërë të të lejuara në antë hileve si që i zhbetruan që i futët dhe ka përrejnë lë ruaj profetis Allah, al në Allah që të ruaj me prejstaj rrugë se kjo është rruga e shkaterimit Allah në ruajtë në kjo rrugë dhe në i hapë të syrët të kemë vërtajetat të, të gjithë. Elhamdulillah, u salatu, u salamu ala Rasulillah, u ala alihi, u sahbihi, i më bërtu. Profetisë sallallu, ka të një hadithës saktë, Allah u ima dëruar e këndaluar mishin e kapshës në gordur, këndaluar gjithërështu dhe shqitjen e alkohlit, ka ndaluar gjithashtu të më në shqiten e mishit nga për të nortë, ka, ka ndaluar shqiten e mishit nga për të nortë, ka ndaluar shqiten e mishit të dërrit, edhe i thanë së pahabët, ojë dërguje Allah, po zhjamin e ngortësime së të cilët ne, të cilët ne e përdojmë për të lyre anijet, e përdojmë për qiri, edhe për të lyre lëkurat, të cilët përdojmë si postiqe, i tha i jo nuk lejoja të shq Pasta i tha profetisë fa në lojë në sëllem I vratë allohë që i futët Fët i vratë allohë që i futët Të cilve allohë më dërua rëbër e haram Dhyamin e ngonësir Pasta i ata e morën e të dhyamin E shkrim, e shqitën E dhe hëngen shminin e piltuar Për e këti dhyamin Do në thënë në të hireve Ata përqenëojnë gjithmonë popullin ndyr popull që jenë lezit e derrave dhe i majmuneve që i futut dhe Allah i madhe ure në i tërgoj të shemi që mos bëmi të që i futut sepse ata njohë të vërtetë dhe e kunështu dhe të medjeni duke përdoj pisliku në tyre e ndyrësi në tyre thoti vraftë Allah u që i futut kër Allah u andaloj dhjamin e terit dhjamin e ngorsiës Ata e shkrim, e shqitën, dhe hëndër në fitim e këti dhe jamë. Këto janë hilët, dhe jëzërë Allah në rupë e tëre. Profetisë fanë Allah në lisele në ka treguar, që këto hilët dhe edhistojnë dhe në umetin islam, dhe do ndodhë që në kohën e fundit, do vindhë njërës për i këti umetit, për i umetit islam, që petendojnë se janë muslimal, nuk është që ti që ta kemi shumë për tërë dhe emin Muhammed dhe Ahmed edhe Isuf, po që i bëjmë të gjitha, edhe ka të reguar që këta njerët që dhejë për e omenit e Muhammed, të shëndërrojë Allah në derë dhe në majmuna, se të ta kanë katër të silësi, të siat i ka të reguar iman Buhariu në libur në ti të stakë, në hadithin Bu Malik e Eshari. Hopë, Profeti sallallahu alejhi wasallam do të vijnë disa njerëz nga ummeti im. Do të vijnë disa njerëz nga ummeti im në, në kohën e fundit. Do të bëjnë haram immoralitetin, alkoolin, mundajsin edhe muzikën. Do të bëjnë haram immoralitetin, mundajsin për burrë apo jo për, të mundash dhe ju të bëgat. Alkoolin edhe muzikën do të bëjnë haram të, të katërt dërshkojnë duke, duke feshtuar rëz një mali do të vi një bari e tyre po të kërkuar sadaka dhe më të një muslimat, një apim sadaka edhe u thonë, u thonë, i thonë bariut këthe o të këne nësër që të t'japim dhishka ku këthe bariut të nësër me një shikonët e që Allah i madhuruar e ka marrë malin që e janë për të gjithi dhe ta i shimpa dhe o ka hedhu përsi për dhe disa për i tyre i ka shnerua në derrëve në majmuna kanë të reguar djetarët se shkaku përse Allah i ka shnerua në derrëve majmuna sepse ata du t'i bëjnë halal këto hakata harame du t'i bëjnë halal dhe duke përdojnë hilët i që përdojnë që futut, i futut para arënë si dhe t'yre në përdojnë shembulin të keq për ndaj Ush dëshiron të ruët për zemrimit a Allah të madhëruar, leti jabi për parësikën e sisë a Allah të për parë, gjithë gjëjë e tjetën të dë një. Leti jabi për parësikën e sisë a Allah të për parë, barë këtët, leti jabi për parësikën e sisë a Allah të parë për parë, dë si një dhe që ka bënda sajë, se përsa Allah i madhëruar është e që ta zvëndësoni. Allah subhanu wa ta'ala është a i cili si, i ka të gjitha mirësit dhe për e tivi në shdo gjë e mirë dhe mundi që t'japë të shumë, por dëshiron të sëpërdojnë, si që i sëpërdojnë e ta, ata nuk fituar, a të do fituar shtja për jo, këta dhe të të regojë arme e jote kujdes, se sot është punë dhe jo logari, ndërta netër është logari dhe jo punë, dhe nëmë për të që puno për vetën e ti, për ditën e madhe, nësë Allah në më dërguar, në bëjt për i atyre që ruhen për i haramëve, Allah në ruhet për i hileve, Allah në ruhet për i përfundimit të keqë, nësë Allah në subhanuat e ala, që mos në bëjt për i atyre të, të cilët e kundështojnë atërë, pasaj për të ndojnë se antë mirë, Allah në fërtohtë të, të vërte dhe gjithë.